اولو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلکا دعج دی حدود الله حدود الله احکام اللہ دا احکامات داللہ حدود جمع دا حد دا پولی دوئی باڑر دوئی دا چکم میراس کی زکر شنو دا گا باڑر دی دی دا گا یہ سب ورکی دا گا زیپوری اتم دا ندې نه بتجاوز نه کی چې چاله کم کی او چاله سیوا کې خدای چې کومه بارې مو ګر په بس پاګه به دل تیل کاتا چې دی حدود الله دا د پولی د الله تعالی دی دا قامت د الله تعالی دی او ميو تل الله او رسوله او چا چې تا د الله تعالی کو رسوله در رسول د تعالی کو پس کې دا چکم احکامات دمیرہ سی ذکر گلو. هر مستحق تیخ پلیسا ورکلا. مداخو کی کار نه دیکھا نا. دیکھنی. دیر لوے کار رہو. زکا مال الناس قد مالو الى من عندهم مالو ولا من عندهم مالو فعن هنناس قد مالو لیل بھی اشعار دا مال بارکی خلقوی لی الناس قد ذہبو الى من عندهم ذہبو ورپسی شی دا لیل خدا لکانو تمو ترجمہ که و تبسیلی که نو آگے نو محبت والی شدی انسان طبیعت و تمایل دی او دنیا گدا ور کل گراند کار دی نو چی پدی باندی او چلی دو او دا کاری وکو نو اللہ بولی انام ورکی انام سدی جنت طبی داخل دی یو دخل خو اللہ و دخل گدا تنجلنا تندہ سباونو تا تجریچ بای گبا من تحت حالان دی داغنا الانحار و خالدین فی آ ہمیشہ بدی کے مئی ہمیشہ دنیا زما کی ور کلا دنیا مال جیداد ور کو خالت بولا اللہ ہمیشہ ہمیشہ والا خداګه سو اډو انتهان شتا دا داسه باونه او نهرونه آب ول الله ورکی الله سو ولا خبر خونه دا نو الله فرمایوالیک او تک چې دا دخول جنته او دا نعمتونه الفوز العظیم کامیابی وینې او دې آیات کې تفسیر السهادی لیکلي دي چې تلک حدود الله دا حد لہذا اوس وارث لا وصیت کول دا په حق زیات شه لا وصیت لوارثن چې کم ته یې سم لا ویګه غلب وصیت نه کوي زوییدغه ته یې سملاوی کې خزته ملاویږي لور ته ملاویږي نو کې کینو بارایل وبکي مثلا جماعت لور کې پل په جوړکه بلیو مازور انسان دغه لور کې نو که یو څړې ته وارث ته پر وصیت کې نو په سرن لیکلی دا الله د پولی نাড়িږي خبر ځان تا یو څړې دی بیمار شټول پټور ورکه جماعت کې نده د الله د پولی نাড়িږي اخره کی غر کئ یو سړی د 55 باندې تقسیم کئ نو چا لډیر چا لګځکا سباله کچره ده تقسیم نو کیو میراث تقسیمینو بیا بلونو تم پورا ملایوي ګینو 55 لړو لګلګا ورکئ نو دام د دا الله د پولونو تجاوز نو اللہ خدود دی نو الله پرمای ته حدود دی دینه بزيات نه کوي الله چې کوم ابراهیم او کرکړی دال ویه کامیابی دی وذالک او پتغا احکامات چلیدل یا دا جنت تتله الفوز العظیم دا, وَمَن لَا دا, دا, دا, دا, نا دا و میا صلی اچنا پرمانی د الله او کلا و رسول د او کلا نو عام د هر حکمنا پرمانی جوړ کړه ورپسې حدود ذکر کړه اوس چونکه د حدود او مسله ذکر شو د میراث مسلې برخه ذکر شي اغه کې تجاوز کې کمې زیاتې کې خ خراب کړي چل ور کوي چلن نو داګه سزا ذکر کړي و يتعدى حدوده وتجاوزه کو حدوده د فلو دالانا د مکرر هو نو يدخلون نارنا الله به داخل کی ورتا خالدا فیها همیشب کې نو تجاوز پدوه کسمه تادی او ماسیه پدوه کسمه ده یودا د چینه منی سر سره منی نه نو بیا حضور نه د سر اډو تل نشته لکه کافر شو کافر نو قران منی او د قرآن په طریقه باندې د میراث تقسیم منی اب همیشه نو که مسلمان هم اومدا چې شن ایمان نخلص شو او دویم تعدی او معصیت دات چې منی خو عمل پینې کوي نو بیا حالدا فیها ماندا ډیر زمانه به بږي پرو ډیر زمانه لګو خنه ډیر زمونه به په جهنم کې پروتي ور کې نبي اوبلس نو مسلمانې منی او چې عمل پینینو خالدن پی هم نه به هميشه هميشه نه ځکه مسلمان هغه کې ایمان ده به هميشه جهنم کې نه خدای میرس نه ور کول دوجي ډیر زمونه به جهنم کې پروتي داللا د دا احکاماتو نه تجاوز کول دوجي ډیر زمانه به جهنم کې پروتي الله غره سوا کوي وَمَن و مناصلله جا فَرْمَانِ فرمانې دله اوکلا وررسلهوو د رسله الله وکلا تهعد حددو دوو تجاې او ک الله دفلوونه د الله د احقامماتونه دله د مقررو حسونه د خلهنارن الله ب دداخلکې نارن نورته خالیدن في ااهې شببهدي کې یا ډیرره زمانه بديې کېې منېه ولا هو تدد طارا عذاب مهين عذاب رسواكون كده واللات يواغ خزياتين البائشه ترات لك البائشه زناتا من نسائكم ده خذو استاسنا ندى ابتدای حكم فاحش نكار کردو زنام نكار کردو الله ته فاحش و واللات اذا تسوي للكتابو كده خذو ده اوس مغيو کتاب ولا هداتنا ون اس د جمیع خزه آیاتین هم د خزه زیاده زینا زنا دغه خزه سړی دواله ملاوی سی من النساء کومې وی د خزه استاسو نه نو پته ولګی دغه دا خزه د پر دې آیات کې کوم حکم بیان نو دا د خزه د پر بیان کی ندی سره 200 کې ابتدا د اسلام او قانون احکامات نور, نور غلی نو الله دغه پر قانون ذکر وکړ واللات ياخذ يا تین اچرات لو کېل پښتا ناقار کاري کار نه سينا تا من نسای کوم د بزخذ استا سنا فشت شیدون او گواهان طلب کاله پدی باندي اربع تم من کوم سلور گواهان دستا شن مسلمانان گواهان فاین شهیدو کچره ای گایو کدی باندي چې غلط کاری کله دي فام سکوه نانی کې نو کې دی کې جیلی کې زنګدا شکیشوا مختوم شوه دا چوزي نور نقصان بكاي په ابتدا دي اسلام کې وي بس په هللا کېد کې ګي را کې نو تر څو یې کې را کې حتا يتوفاهن الموت تر دي چرا شذوي تا الموت مرگ پخپلا پخپل مرگ باندې مله بس دا مخلوق دینه وزگار شي کور کې اوساته یو نقصان وک غواهان پیرا له مزيد نور نقصانونه نو کی مدا منتحد حبس کې دی کې نو محب بيوت نه مراد سجون شي جیل شيوم سه مثلا نشته او غير ولدي په کار دي بس یو محبوس دی کې کېد کې کور نه بار مبرده او یا جل الله او غرزه الله تعالی دې د پاره طریق <تاريك> تصابیلہ اے طریقہ غیر الحبس پی البیت ندین علاوہ سب اللہ طریقہ نو اغا طریقہ بیا اغرالہ اللہ تعالیٰ اغا طریقہ نازل اگر نبی صلی اللہ علیہ پر مل چی حضور عنی حضور زمان واخلے زمان واخلے قج عل الله له نسبيلا الذي لله الروف كلا چې کې مې جنددي واده کړې دي دی، نو دې سانثار کې پکاણો باندې او چې کې مې نا واده کړې دي نو دې سل چابک بیا اڤتدای حکمو ابتدا بس کېت کولو چې نور نقصان نکړي دا حکم بیا منسوخ شو داګه د پر بیا بل حکم راغې چې هغه دا کړې چې او به وچني او چې کومه نواذا کړې د نا غسل چا بکوال او ولذان یعد وکسان یات یان ها چرات لو کې دي پا هي شيتا دی ایا بر کې دی لوې تفصیل له خلاصې خلاصا دوه خبرې کوم د جمهور رائے دادا دوه کولې دي کې هړ هړ سیدا تو لوم باندې د محسنات مبارک او د ځکمایات تیر شو دا صرف د واده کولو خو مبارکو زکه من نسائکم بیبیاں نشکمی واده شوه متزوجات نو دا غی کټ کول او دا آیات چې ده نو د سړو سزا ذکر نه دا او دا نا واده کولو جن کو سزا ذکر نو دا آیات یو کول دا ده چې دا د غن واده کولو جن کو مبارک دي او د سړو بار کې دي إذه... اغه لبس تکلیف ورکول زره زورنا چپل باندې وال او مطلب خودا بول پکارو او زورنا و دکل پکارو ردی بده و ته ویل پکارو نو دا د هغه بار کې دي ولذان یا دوک سانیا تیا نه اچرات لو د فاحش او زنا تام منکم دستا سنا او نو و واده کړو خزہ کا مسلہ د واده کړې خزې مسله ذکر شوات فاعذوهم زرر ور کته دوالوتا وته دا ته غیر بیکار انسان بیکار خزہ د دې سناراو شرمیدلې ینه داسې سړی تمویا خزې تمویا سپکه کې ګی زرر ور کوي ډبوي چیتور مترو باندې فاین تابا نو د خوکم حکم د نواده کړو حکم سپکو خبر ځان تراله ابتداء د اسلام کې فاین تابا کچره دي توبه او کلا واصل او اسلا درست کو فعد نبي بیاخیر دي بس توبه او کلا بیا دروزانه ما خدا سي کار کړو ته خدا سي ته غبلن کې زور نبي امر کو فاعرضوا ان هما يرا سکاد د دروازو ان الله کان تواب الرحیم یا کینندے الله تعالی توابن توبه قبل اون کې رحیم ا ډېر مهربان نوومې آیات د واده کولو خزبار کې ادويم د ابکارو بار کې او د ابکارو د پارا نواده کولو د پارا دغه د پارا دغه زورونه راټنه وخلا وخلا را ډبلز وخل په کول بس چې اغه یوالي نو دواړو کې پرکو بیا دا غوړه حکم منسوخ شول او اوس ته ان شاء الله سوره نور عدل سمکه بس راشي چې اغه د واده کولو د پارا اغه پکانه ویشتلی او نو هغه د کلیچې نو هغه سل چابکه وخلی دا په ابتدا د اسلام کې سپک حکم او دی آیات باره کې یو کولدارې لکه طالبات ته پته لګی چې الله ځان د سړي د فارز الله تعالی د خزر پار رازي یاتیان د سړي د پار منکم د سړي مذکر صیغه ده ګرامر ته چګوره نو ټول د ګرامر په اعتبار سره د پاره د سړو دي نو دي بیا بازو مفسرین نو کول راځي د لیواتت ذکر دي دوه alkan یو بل پیدا حاصل کی نور دی 12 کې الله تعالی فرمایي والذان يعذو سلیات یان اچرات لو کناکار کارتا من کو دستا سنا فاذو معذر ورکه دیتا فین او کلاواصله او دالو خپل عمل دس نور ام اس پکای زرم ورکوه ان الله کان تواب الرحیم یکننده الله تعالی توبه قبل اونکه او دیر مېربند نو د بیا یاد ساته چی بیا د الکن ولکر نو اعوذهما کې بیا لغون تو وضاحت ده اعوذهما بیا څه لب د چی zarar ورکې نو هغه کې مختلف اقوال چون کې دیره پر مکرر سزا نه ذکر نو بازو احادیث کی رضی فقط الفاعل والمقتول zarar ولا ور که نو zarar داده چې کما کتلیک یو حدیث کی رضی بازه امامان وای संसार دکړې شي کوه دکړې نو संसार دکړې شي بازه مفسرین وای تیلو کې له سوزول شي بازه اگای وای ی یو چت دې ته خو دې سم ګټ کومې لود باندې الله تعالی غره چت کوه د برې او چت آسمان ته راول ټاکلو یو چت غره چت غاټه ته و هيځه او دا ته نه ولټره ورځوي د علاقان دوړه او د اغزنه پکاونو باندې وله خداتول اتحادې خبرې دا خو کافرانو کو پرم کړه او پیغمبر تک زیبه ام کړه و سره و سره پکې دا ناکار کارو تا غي د پردور سنگین سزاو البته صحیح خبردارل د اجتهادي مسله نه د وجه صحابهو کې اختلاف دی چا یو حکم چا بل حکم چا, بل چا سوزولی دی چا مړکړی دی نو جوسي ولا سوزولی دی چا مطلب مختلف ما چرته وي چا ول د زنا سزا ورکړی دا نو بس زمونږه صحیح مسله د چ په کومه علاقه کې دا کار سروی د علاقه او په کومه طریقي سره دی منکی خو هغه په ډبول سری خو په کې سری سره خو د غرن را غزول سری خو کتل کول نو بس دا قاضی ته مفاواره و مفاوزه راایه کاضی خو خهدا ده حاکم وقت خو خهدا بس دا سه کار وسرو کی فازو هما د دوړو ته دا, دا سه zarar ور کی چې دا دوړه د خپل عمل دروست کی صحیح شو بس ولذان یات وکسان یات نو دا بیا د لی وخت شو الک الک نه फायदा او کی یو کول دام دی دا. بس بس کوی دی کو یو کول دا دی د آیات کې د مو یو کول دام دی چې یو زنانا بازی ٹیم کی بل زنانا دی عمل تا صحق ویده کی یو بل لنا جایز پیداو چطول نو دا دا اگه بارکیم د صحاق و تاربه کی لیواتت او صحاق لیواتت اغبت فیلے ناکارو گناتا ویده کی سڑی و سڑی مسکی او صحاق دا دی زنانا و زنانا مسکی بعض م په سرین دا د سحک باکم دی د لیت باکم دک د ده دکهکم د شرید کو مد د سزان شته بس د حاکم چې کمم خوښې مکرر باک مقره سزان وقت حاکم وتیار دی دواده کلو د زیین باکې سزا مکر ده او نوواده کلوم چې و الک د غې سزا مقر ده او مکاره دی سزاګانی بس دغه د پولیر د دا, دا, دا, دا, دا غاله